Azon a legkevésbé sem lepődtem meg, hogy a szomszédból Rahmaninov zongora versenye árad élőben. Az viszont szinte megrendített, hogy ívi lakásából paradicsom és fokhagyma átható meghitt a szál. Ez óriási hatást tett rám. Igazi otthoni vacsora ígéretét hordozta a megunt éttermek a sivár helyett. és akik most várnak rám, hogy üljek le közéjük egy igazi család.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 Évi azon egyértelmű utasítását viszont, miszerint legfőbb ideje visszavonulni és hozzáfogni a leckeíráshoz, makacsul semmi bevették. Évi kénytelen volt határozottan rájuk szólni. Azt hiszem, hölgyeim, jobban teszitek, ha most azonnal bementek, és hozzá láttok a devuárhoz, mert különben nem lesz telefonálás. Ez már hatott. Bár a vonakodó Debbie még kicsit húzta az időt azzal, hogy megkérte a mamáját,